אמן אמן, תודה לאלוהים על ההזדמנות שאנחנו יכולים להלל אותו ביחד. היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה. וישב. <laughs> נכון, פרשת וישב. אני רוצה לאחל לכולם קודם כל שבת שלום ומבורך, וברוכים הבאים לבית בני ציון בירושלים. אנחנו באנו כולנו להלל את אלוהינו בבית שלו, ואנחנו מקווים ומתפללים שהמילה של אלוהים תהיה חזקה מספיק בלב שלנו כדי לחולל את השינוי שאלוהים רוצה לחולל. גם בפרשה שלנו יעקב אבינו סוף סוף הגיע לנחלה, אפשר להגיד למנוחה ולנחלה. פסוק א' בפרק ל"ז, זאת אומרת פרק 37, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, חזר הביתה. בארץ כנען, פסוק ב', אלה תולדות יעקב יעקב, יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו מאוד מעניין הדרך שהפסוק מתאר את מה שיוסף עשה הוא היה מנהל את אחיו בשדה היה רועה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זילפה נשי אביו ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כותונת פסים. עשה לו כותונת פסים. יעקב באמת סוף סוף הגיע לנחלה, אבל אה, לא ממש כנראה אל המנוחה. הצרות אה, במשפחה שלו הן לא צרות קטנות. הילדים לא מסתדרים ביחד, ולא מעט בגללו, לא מעט בגללו כמו שאנחנו קראנו, הוא מעדיף את אחד הילדים, כן, בראשית פרק ל"ז 37, פסוק 1-3 יעקב מעדיף את יוסף על פני אחיו, והדבר הזה גורם לאחים שלו לשנוא אותו עד כדי כך שהם בסופו של דבר מחליטים להרוג אותו. אנחנו לא רואים פה רק איזה סיפור עלילה ידוע, הרי כולנו מכירים את הסיפור של יוסף ואחיו. העניין הוא שדבר אלוהים בעצם נותן לנו פרספקטיבה לא רק על מה שבעצם קרה לאנשים מסוימים לפני כמה אלפי שנים, אלא על מה שבעצם צפוי לאלו שהם בעצם אה, מאמצים את הדרך של יוסף. אתם מאמינים בכך? מי שבעצם הולך בדרך אה, מסוימת, אה, הוא צפוי לקבל את אותו יחס אה, שאנחנו קוראים עליו בתנ״ך. כי זהו בעצם לקח. הלקחים מהסיפור, מהסיפורים של אלוהים. כשבאה ההזדמנות לעשות את זה, האחים של יוסף לא מהססים. היום בואו נחשוב גם אחורה, אבל בואו נחשוב גם קדימה. כשאתם חושבים אחורה, תחשבו גם קדימה, אוקיי? בכל מה שאנחנו נדבר היום. ככה מתחילים החיים של יוסף. יוסף מוצא את עצמו במקום שהוא ממש לא רצה להיות. המקום האחרון שיוסף רצה להיות זה היה כנראה במצרים כעבד <עבד> אבל uh, החיים שלו ככה מתחילים <עבד> נגמרו החיים הטובים הוא <עבד> כבר אינו הילד המפונק <עבד> הכותונת פסים כבר אינה יושבת עליו <עבד> המרחק מאביו האוהב רחוק מאוד <עבד> <עבד> כבר אין לו שום תנאים של בן אהוב ושום כותו פסים אבל ההשגחה האלוהית לא עוזבת את יוסף, ובסופו של דבר, לא רק שחייו ניצלים, בעצם אנחנו לומדים מהסיפור שלו הרבה, אבל החיים שלו ניצלו בפעם הראשונה על ידי שיירה של מדיינים. הם באו ולקחו אותו בדרך שלהם למצרים, ופה יוסף מתחיל חיים. חדשים, שינוי, שינוי בחיים, אבל שינוי מהבחינה של uh, הסבל, שינוי גדול. חיי סבל קשים כמו אבן. מעמדת הבן האהוב הוא נופל לעמדה הנמוכה ביותר האפשרית. לא מספיק שהוא הולך לגור במצרים, רחוק מאבא שלו הוא מגיע שם לעמדה הנחותה ביותר הוא מגיע ממש אפשר להגיד מגיע ממש לשפל המדרגה אוקיי? Okay. זאת הנקודה הקרובה ביותר כנראה של אדם לשים קץ לחייו הסבל הגופני הוא גדול מאוד אבל הנפשי אפילו עוד יותר מה מחכה לו שם במצרים? איזו נחמה הוא יכול לקבל בדרך הארוכה למצרים? עומדת לפניו שאלה גדולה מאוד מאוד השאלה היא, למה? למה? איפה אתה? זאת שאלה שעומדת בפני כל אדם מאמין שנמצא במצב קשה ושואל את עצמו שאלה למה אני צריך לעבור את כל הסבל הזה? הרי אני נאמן אליך אני מקדיש את החיים שלי אליך, איפה אתה? למה אני צריך לסבול כל כך? הנחמה היחידה אבל, כמו שהיה עם אביו, עם יעקב, הנחמה היחידה של יוסף היא שאלוהים עדיין נמצא איתו. יש לכם נחמה כזאת בחיים שלכם? אם אתם עוברים סבל? כן. נחמה. נחמה, comfort. You welcome. הנחמה בעצם היחידה שאנחנו יכולים לקבל במצבים מסוימים כשאנחנו לא רואים שום פתח תקווה הנחמה הזאת יכולה להגיע אך ורק מאלוהים כי אלוהים הוא לא רק רוצה, הוא גם יכול, אבל מתי? אבל מתי? זאת השאלה ואנחנו לא יכולים אף פעם לדעת מתי ואתם יודעים מה? אני דווקא הייתי שם את השאלה הזאת בצד אני לא הייתי שם את השאלה של מתי במרכז החיים שלי, מכיוון שהמתי שייך לאלוהים, וגם הלמה. אבל התקווה שלי והאמונה שלי שמחזיקה אותי במקום שאלוהים רוצה שאני אהיה, היא התקווה והאמונה באלוהי ישראל שאף פעם הוא לא עוזב. והוא נמצא איתי במצבים קשים בחיים שלי כשאני בוטח בו ויודע שהוא נמצא איתי, גם כשקשה לי. המילה הזאת, נחמה, היא מילה כל כך חשובה. מכיוון שנחמה, אתם איתי, נחמה משאירה אותנו בשביל שאלוהים רוצה שאנחנו נמשיך לצעוד בו. באמת, זה עובד ככה. הנחמה שאלוהים נותן לנו היא לא סתם כדי שאנחנו רק נרגיש טוב יותר, אלא כדי שאנחנו נמשיך בדרך שהוא רוצה שאנחנו נלך. כי הוא רוצה שאנחנו בסופו של דבר נגיע למקום שהוא מתכנן בשבילנו. גם לכם ילדים. ואלוהים יודע כמה אהבה אלוהים שם בליבי אליכם, וכמה תפילה וכמה תקווה אני, יש בליבי שבאמת תקבלו נחמה בחיים שלכם, כי לא קל לכם. אתם חיים עכשיו בתקופה שהעולם רוצה אתכם ועושה הכל כדי לרכוש את לבבכם. אבל אל תיתנו לו. את הנחמה תקבלו מאלוהים. שנייה לקורינטים 1, 3 עד 7. שנייה לקורינטים 1, 7. שאול השליח פונה לקהילה ופונה לאלוהים כמובן ואומר ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח אב הרחמים ואלוהי כל נחמה המנחם אותנו בכל צרותינו באופן שנוכל לנחם את הלחוצים בכל צרה שהיא בנחמה שנוחמנו אנו מאת אלוהים כי כשם ששופעים בנו סבלות המשיח, כן גם שופעת נחמתנו על ידי המשיח. ואם אנחנו סובלים, הרי זה למען נחמתכם וישועתכם. אם אנחנו מנוחמים, הרי זה למען נחמתכם. כדי שתוכלו להחזיק מעמד באותן הצרות שגם אנחנו סובלים. אוי כמה שאול מדבר אלינו עכשיו, אתם שמים לב? זה לא סתם מילים ששאול מדבר אותן לפני כמה אלפי שנים, לכל אחד מאיתנו, אלוהים רוצה לתת לנו את הנחמה כדי שאנחנו נצליח לעשות בדיוק את מה שבעצם עושים לנו, איזה דבר יפה זה, אני מנחם אתכם כדי שאתם תוכלו לנחם אחרים, וואו כדי שתוכלו לתת את מה שאני נותן לכם, הנחמה תעזור לכם לעשות בעצם את אותו הדבר. ותקוותנו, שאול השליח אומר, תקוותנו על אודותיכם איתנה היא, ויודענו כי כשם שאתם שותפים לצרות, כן, גם שותפים אתם לנחמה. אתמול אני נפגשתי כאן עם קבוצה של ישראלים שאני קורא להם מוצאי הדרך אבל הם מורי דרך <laughs> הם באו ללמוד על הנושא של צורר המשיח והייתה לנו שעה קלה על שיחה ויותר נכון הרצאה על הנושא מהכיוון של דבר אלוהים אחד הדברים החשובים בעצם שאנחנו יכולים לשאוב מן הכתובים לא רק ידע כדי שאנחנו נוכל לתת לאחרים, אלא גם את הנחמה שאנחנו מקבלים בעצמנו מכך. ואני רציתי לתת להרצאה מימד יותר אישי, יותר מאשר מורה שמקבל ידע ונותן למישהו אחר, אלא מורה שמבין שהוא מקבל נחמה והוא רוצה לתת את הנחמה הזאת למישהו אחר, ומדוע זה נחמה? שכל המסר של תוכנית הישועה של אלוהים בנוי על נחמה. מהרגע שאנחנו נולדים, אנחנו זקוקים לנחמה. מרגע לידתנו, מרגע שבו אנחנו מתחילים לחיות בעולם מסביבנו, אנחנו זקוקים לנחמה. ושאול השליח לוקח את זה למימד מאוד פרקטי הוא אומר, אני נוצ- אלוהים נותן לנו נחמה כי הוא אלוהי כל נחמה אבל הוא מאוד פרקטי, מכיוון שהנחמה שהוא נותן היא לא רק כדי שתרגיש טוב יותר זה לא רע, כשלעצמו, שנרגיש טוב אבל זאת לא המטרה המטרה היא שאנחנו נוכל לתפקד בצורה שאלוהים רוצה, שאנחנו נקבל את הנחמה ממנו, אוקיי? נקבל ממנו נחמה. אבל ברגע שאנחנו מנוחמים, אנחנו נוכל לתפקד בעולם שצריך נחמה. הנה, קיבלתם הגדרה של הקהילה של אלוהים. הקהילה של אלוהים, אנחנו. מקבלים את הנחמה מאלוהים כדי שנוכל לנחם את העולם במסר שאלוהים נותן לנו. <אז> איזה נחמה הייתה ליוסף? <אז> אנחנו קוראים במעשה השליחים, פרק שבע, פסוקים תשע עשר, סטפן <אז> מתאר את זה ואומר, האבות קינאו ביוסף ומכרו אותו מצרימה אך אלוהים היה איתו, והציל אותו מכל צרותיו. מעשה השליחים ז', תשע, עשר. <סיע> אלוהים היה איתו, והציל אותו מכל צרותיו. ואנחנו חוזרים עכשיו למילה של שאלה ששאלנו, מתי? מתי שיוסף ביקש? מתי שיוסף סבל? מתי שהוא הלך בדרכי עפר הקשות למצרים? בכל הזמן הזה... אלוהים היה איתו, אבל האם נחסך ממנו סבל? כנראה שלא. הדרך ארוכה ורבה, הקשיים הם גדולים, החיים הם קשים, אבל אלוהים איתו. מה אלוהים אמר? כשאני נמצא איתכם אתם לא תזבנו? מי אמר את הדבר הזה? האם אנשים של אלוהים סובלים? הם סובלים, אבל מה הם יודעים? מה הנחמה שלהם? הכאב הוא לא בעצם הסיבה שהם לא מקבלים נחמה. את הנחמה הם מקבלים באמונה, אתם יודעים למה? ואת זה אתמול אני חלקתי עם הקבוצה, אמרתי שזה בא מהכתוב. לא ממה שאנחנו מרגישים, אלא ממה שאנחנו יודעים, ויש לנו את זה. ויש לנו את זה, וזאת נחמה אמיתית, הנחמה שבאה לא ממה שאני מרגיש, אלא ממה שאני יודע, וזאת נחמה אמיתית, זאת נחמה גדולה. רצון אלוהים, כמו שכתוב פה, לעולם לא ייקח אותך למקום בו החסד של אלוהים לא יגן עליך. אלוהים אף פעם לא ייקח אותנו למקום שהחסד שלו לא יגן עלינו ואנחנו יודעים את זה לכן אנחנו לא פוחדים לכן אנחנו מדברים באומץ אנחנו מדברים בסמכות של אלוהים מכיוון שאנחנו יודעים שהחסד של אלוהים, של אלוהים לא יעזוב אותנו ואתם יודעים מה זה גורם פקטור ראשון זאת אומרת מצב ראשון, אנחנו מצליחים לתפקד במצבים קשים. לא בגלל שאנחנו מרגישים, אלא בגלל שאנחנו יודעים, וזה חשוב. וזה דבר שאלוהים רוצה, וכל אחד מאיתנו. אחד הדברים שמאוד קשים לחברי קהילה, בחיים שלהם כחברי קהילה, הוא הנושא של לתפקד. איך אני יכול לתפקד כחבר קהילה שאני עובר סבל כל כך גדול? אלוהים אומר אני נותן לכם נחמה אבל הש... אנשים אומרים אני לא מרגיש את הנחמה הזאת איפה הנחמה? אלוהים אומר זה לא מה שאתה מרגיש זה מה שאתה יודע את הנחמה אתה מקבל מכיוון שאתה יודע שאני נמצא איתך, ואתה יודע שאתה הולך לכיוון הנכון, והכי חשוב, אתה יודע שאתה גם תגיע למקום שאני רוצה שאתה תגיע. אלוהים רוצה שאנחנו נתפקד. אלוהים רוצה שאנחנו נצליח יותר מכל דבר אחר, שאנחנו נעמוד במשימה שהוא נתן לנו, והוא נותן לנו את כל הכלים האפשריים נצליח לעמוד במשימה שהוא נתן לנו ואנחנו סובלים ואנחנו אומרים אוקיי אני סובל אני מחכה לנחמה של אלוהים שאני ארגיש את הנחמה של אלוהים אז אני אוכל לתפקד ואלוהים אומר עצור תעצור רגע תעצור שנייה הסבל שלך הוא בכלל לא העניין פה אתה מקבל ממני נחמה הנחמה היא במה שאתה יודע. אנחנו רואים את זה בסיפור של יוסף יפה מאוד. יוסף בבראשית פרק חמישים, אחרי שהאחים שלו ראו שמת אבא שלהם, אומרים לו, אומרים לעצמם יותר נכון, לו הסתמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעש אשר אותו אחרי כל השנים אחרי כל מה שעברו, הם עדיין פוחדים שיוסף יפגע בהם, סליחה. אבל יוסף פונה אליהם ואומר, אל תפחדו. <אח> מה אני אלוהים? התחת אלוהים אני. <אח> אתם חשבתם לעשות לי משהו רע? אלוהים חשב את זה לטובה. למען עשות כיום הזה להחיות עם רב. <אח> הוא הגיע לנקודה הזאת, יוסף. יוסף מבין מצוין. היכן הוא נמצא? הוא יודע את כל הסבל שהוא עבר. אין לו רגשות נקם, הוא לא רוצה להתנקם. הוא אומר, אתם לא מבינים, אני עברתי את כל הסבל הזה, אבל הייתה לזה מטרה. אני תפקדתי, הצלחתי במשימה שאלוהים נתן לי. מה עבר עליי? מה עבר עליי? איזה דברים עברו עליי? עברו עליי חיים קשים. אבל אני תמיד ידעתי שאני בעצם חי בצורה שצריכה לתת כבוד לאלוהים ולכן אני הולך בדרך הנכונה ואני מקבל מאלוהים את הנחמה בידיעה, לא לפי מה שאני מרגיש. אנחנו מכירים את הפסוק הזה יפה מאוד ואנחנו רואים את זה כמה חשוב שאנחנו נזכור אל הרומים 828, אנחנו כבר יודעים את הפסוק הזה בעל פה, בואו ניישם אותו בחיים שלנו. לא ניתן להרגשה שלנו, של סבל, לעצור מאיתנו לתפקד. אנחנו יודעים, לא אנחנו מרגישים, נכון? לא מרגישים, אנחנו יודעים. אתם יודעים? מי פה יודע? אם אתם באמת יודעים זה סימן שזה פועל בחיים שלכם. אנחנו יודעים שאלוהים גורם לכך שכל הדברים חוברים יחד לטובת אוהביו, הקרויים על פי תוכניתו. הנסיבות של החיים שלנו גורמים לנו לסבל רב. אנחנו חיים בעולם שהעתיד בו הולך ונעשה גרוע מיום ליום לאלו שמחליטים ללכת בדרך של אלוהים. ישוע כבר הבטיח את זה, הוא עבר את זה על בשרו, הוא ידע. ככל שאתה רוצה לעשות את הרצון של אלוהים, העולם רוצה לפגוע בך יותר ויותר ולעצור אותך. איזה נחמה אתה מקבל? בשלב את... אתם כבר צריכים לדעת את התשובה. איזה נחמה אתם מקבלים? פחות קושי בחיים? לא. זה לא אומר, ודווקא להפך, אם אתם הולכים לראשונה לפטרוס, יותר נכון, ראשונה לכיפה, פרק ב', פסוקים 19 עד 21, שימו לב אילו מילים אה, כיפה כותב לקהילה, מה הוא אומר להם? ראשונה לפטרוס, פרק ב', פסוקים 19 עד 21 הן ברכת חסד בכך אם בגלל הכרתו באלוהים יישא אדם מכאוב ויסבול שלא בצדק. כשאנחנו סובלים אנחנו אומרים זה לא צודק, נכון? כאן כתוב זה ברכת חסד, ברכה של חסד, שהרי, פסוק עשרים, שהרי מה תהילה בכך אם תעמדו בסבל של מכות על חטאיכם אבל אם בעשותיכם את הטוב תסבלו ותעמדו בסבל, ברכת חסד היא מלפני אלוהים. ויותר מכך, אכן לזאת נקראתם, אתם בכלל נקראתם לזה, כי גם המשיח סבל בעדכם, והשאיר לכם מופת, דוגמה, אוקיי? השאיר לכם דוגמה כדי שתלכו בעקבותיו, כדי שתלכו בעקבותיו. מה כאן כיפה אומר? אנחנו צריכים לשאוף לחיי סבל? זה מה שהוא אומר? האם אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג שהחיים שלנו יהיו קשים? בטח שלא. זה לא מה שהוא אומר לנו. הוא אומר לנו במילים אחרות זה מה שצפוי לכם אם תחליטו ללכת בדרך של אלוהים זה מה שיקרה, כך המשוואה עובדת ככה זה עובד בעולם, בעולם מלא בחטא אתם תסבלו אם תרצו לעשות את הרצון של אלוהים יוסף בפרשה שלנו סבל מאוד אבל לבסוף הוא ראה שהסבל שלו לא היה לחינם. הסבל שלו היה חסד מאלוהים. לא רק בשבילו, תשימו לב, לא רק בשבילו, אלא לכל מי שהיה קרוב אליו. ואני לא רק מדבר על המשפחה שלו, אני מדבר גם על המצרים. כל מי שהיה קרוב ליוסף, היה לו ברכת חסד. הוא קיבל חסד גדול, המצרים והמשפחה שלו. זאתי גם הדוגמה שישוע השאיר לכל אחד מאיתנו, הסבל של המשיח שלא חטא והקריב את חייו למען אלו ששנאו אותו. הוא השאיר לנו מודל לחיקוי בחיים שלנו כאנשים מאמינים. איך אנחנו, שאלה לא קלה להרבה אנשים, אני יודע את זה בוודאות, בוודאות. איך אנחנו מתייחסים לאלו שפגעו בנו? <תתת> האם יש לנו רגשות של נקם נגדם? <תת> האם אנחנו חושבים עליהם טובות? <תת> האם היינו רוצים להם, שיקרה להם דברים טובים? <תת> מתי שיש לנו הזדמנות, האם אנחנו נפגע בהם? <תתת> <תת> כיצד עלינו להתייחס לאלו הפוגעים בנו. השאלה הזאת היא כמובן מאוד חשובה, שאנחנו לא נוכל לענות עליה, אלא כל אחד לפני אלוהים. זה באמת לא קל לקבל את הדרך שישוע השאיר לנו, אבל זה לא בלתי אפשרי. אנחנו חיים בעולם לא פשוט, והרבה פעמים אנחנו נמצאים בסיטואציות מאוד קשות, אבל תשימו לב בראשונה לפטרוס, פרק 4, פסוקים 12-13, כיפה ממשיך ומדבר על העניין של סבל. למה זה לא עובר? לא יודע. אוקיי, רגע, זה באמת. בראשונה לפטרוס, פרק 4, פסוקים 12-13, אהוביי בבוא עליכם צריפת אש כדי לבחון אתכם, אל תתמהו, אל תתפלאו, כאילו מקרה מוזר קרה לכם. כשקשה לכם בחיים, כשקורה לכם, המושג הזה צריפת אש, זאת אומרת שאתם עוברים משהו מאוד קשה בחיים, אוקיי? שאתם נמצאים במצב כזה, זה בעצם שעת מבחן, ככה קוראים לזה בעברית. זוהי שעת מבחן. איך האמונה שלכם עומדת במבחן. לא כשתנאים לכם וטוב לכם והכל עובד כמו שצריך, אלא בשעת מבחן. בזמן שאתם עוברים באש. כתוב, אל תתפלאו כאילו משהו מוזר קרה לכם, אלא שימחו. ככל שחלק לכם בסבלות המשיח למען תשמחו ותאלצו גם בהיגלות כבודו אשריכם, זה מה שהילדים קראו לנו אשריכם אם יחרפו אתכם בעבור שם המשיח כי אז רוח הכבוד, רוח אלוהים נחה עליכם הכתוב נותן את הנחמה אתם שמים לב? הכתוב הוא זה שנותן לנו את הנחמה, מכיוון שידוע לנו מתוך מה שאנחנו למדנו, מתוך מה שאנחנו יודעים, מתוך מה שאנחנו בטוחים, שעומדים להגיע ימים לא קלים לקהילה שלנו, במיוחד לקהילה שלנו, לכל מי שיחליט להיות קשור לדבר אלוהים ולהיות נאמן לדבר אלוהים, צפויים לו לא חיים לא קלים. היום אנחנו צריכים כבר להיות מוכנים לקבל את הנחמה מאלוהים. והנחמה היא, כמו שאמרנו, לא מה אנחנו מרגישים, אלא מה אנחנו יודעים. מה אנחנו יודעים לגבי העתיד שצפוי לנו. אתמול כשדיברתי עם הקבוצה הנכבדה שהייתה כאן. אני אה, סיפרתי להם על האמונה שלנו, ש, אה, שהאמונה מבוססת לא על מה שאנחנו חושבים או על מה שאנחנו מדמיינים, אלא על מה שכתוב. ולכן אני, אני ביקשתי מהם, אה, ואני גם התפללתי כמובן, שאלוהים ייתן להם סבלנות כדי לעבור ולקבל קודם כל את האינפורמציה החשובה כדי שהם יבינו את הנחמה שאנחנו בעצם מקבלים. ולכן עברתי איתם ואני קראתי לזה, דיברתי איתם ואמרתי שאנחנו אה, נעבור ביעף, בעברית ביעף זה כאילו לעבור מהר כמו לעוף מעל הכתובים כי לעבור על שתי פרקים של דניאל בהרצאה אחת זה לא דבר קל ופשוט, אבל אני רציתי שהם יקבלו את התמונה המלאה, מכיוון שהשאלה שלהם, השאלה שלהם הייתה מה או מיהו צורר המשיח או האנטי הם שאלו בעצם, ספר לנו מיהו האנטי-כריסט, מעניין שהמנהיג שלהם, או יותר נכון זה שאירגן את כל האירוע, הוא אמר לנו שבעצם אנחנו היחידים, הוא אמר, שאנחנו היחידים שמוכנים לדבר על זה. מעניין מאוד. הוא חיפש, חיפש, חיפש, חיפש, ורק אנחנו הסכמנו לדבר על הנושא הזה. ומדוע? <laughs> מה קרה? למה אנחנו רוצים לדבר על זה? מכיוון שאנחנו יודעים. לא בגלל שאנחנו חכמים, אלא בגלל שזה כתוב. אנחנו לומדים לא מדבר אלוהים. אנחנו רוצים שאלוהים יראה לנו את האמת, ממש כמו שדניאל רצה לדעת את האמת. ולכן אני עברתי איתם על פרקים ב' וז', זאת אומרת שתיים ושבע, ובסופו של דבר סיפרתי להם מיהו צורר המשיח. והגענו למסקנה הזאת, ואגב הם אמרו, לא אני אמרתי. אמרתי אחרי כל מה שלמדנו, הנה כל הקריטריונים, עכשיו אני רוצה שאתם תגידו לי מיהו צורר המשיח. והם ידעו, אבל הראשון שאמר, הוא אמר, זה הפייסבוק, לא? אמרתי לו, לא, לא, ממש לא מדויק. יש עוד מישהו, ואז מישהו אמר, זה האפיפיור. כמובן שאני תיקנתי שזה לא ממש האדם עצמו, אבל אני הבנתי אותו. הוא הבין על איזה גוף מדובר. <clears throat> העימות הגדול שאנחנו עומדים לפניו הוא לא דבר של מה בכך או דבר שהוא קל, סבל גדול עומד לעבור על המאמינים, אתם יודעים שזה לא דבר חדש, לאורך ההיסטוריה מאז הקמתה של הכנסייה בימים של ימי הביניים ועד שנים רבות לאחר מכן מאות שנים אנשים סבלו מאוד ונרדפו על אמונתם. הימים האלה, לצערנו הרב, לא יסתיימו, הם יגיעו. ואנחנו יודעים בעצם שהיום, יום השבת יעמוד, אנחנו יודעים, אנחנו לא מנחשים, אנחנו יודעים שיום השבת יעמוד במרכז העימות העולמי. יש כבר יותר משמועות שהעולם הולך לקראת מיסוד יום ראשון כיום רש... מנוחה גלובלי. הקהילה שלנו, האדבנטיסטית, היא היחידה שטוענת שקיום הדיבר הרביעי יהיה במרכז העימות העולמי בין עמו של אלוהים לאלו שדחו אותו ואת החוקים שהוא קבע. כמו דניאל בשעתו, גם המאמינים בזמן האחרון יהיו תחת עינם הפקוחה של אויבי אלוהים. מהיכן אנחנו שואבים את המידע הזה? קודם כל אנחנו שואבים אותו מהכתובים. אבל אלוהים נתן לקהילה עוד כלי, לקהילה שתחיה בזמן האחרון, איזה כלי הוא נתן לה? עוד מידע, עוד מקור מידע של הזמן האחרון. <מח> נכון מאוד, את הספרים שכתבה אלן וייט לגבי העימות הגדול. הספר הזה, The Great Controversy של אלן וייט, שנקרא בעברית העימות הגדול, בספר הזה, בספר הגדול הזה, באמת גדול, אלן וייט מתארת את העולם, את המצב של העולם, לפני שישוע יחזור. שרשרת האירועים שיקד... שיקדמו בעצם לביאת המשיח הם הדרך שלנו להבין באיזה נקודה זמן אנחנו עומדים כרגע בעימות הגדול, איזה נקודת זמן היום אנחנו עומדים, כמו דניאל בזמנו הוא ראה מה שקורה מסביבו ובכל זאת הוא החליט להישאר נאמן גם לאלוהי ישראל, וגם למאמינים בזמן הסוף יהיה המצב דומה. גם הם יוכלו לשמוע ולראות את השינויים מסביבם, ולייחס, זאת אומרת להתייחס, למידע שיש להם. <אח> אתם שמים לב? לא לפי מה הם מרגישים, אלא לפי מה שהם יודעים. <אח> אגב, הספר הזה הוא האחרון בסדרת הישועה של אל <אח> אלוהי. Ee, הספר השני, דה, הספר השני, נביאים ומלכים, עומד לצאת לאור כנראה בתחילת שנה כנראה בתחילת שנה הבאה, אנחנו עכשיו במצב של בדיקת הספר, מה שנקרא proof reading, ואנחנו מקווים מאוד להוציא את הספר לאור בתחילת שנה הבאה, אבל המתרגמת שלנו כבר התחילה לתרגם את הספר השלישי בסדרה, Desire of Ages, שזה בעברית כמיהת הדורות, אוקיי? אז כבר תדעו את השם, כמיהת הדורות. אבל עד שאנחנו נגיע לתרגום של הספר הזה, העימות הגדול, זה כנראה יקרה איפשהו בסביבות 2017. לקראת סוף 2017-2018. <clears throat> בספר הזה אלן וייד כותבת, בעימות הגדול עמוד 589, תרגום בינתיים שלי, הסכסוך האחרון בין האמת לשקר אינה אלא המאבק הארוך בעימות הקשור לתורת אלוהים. היא עוד ממשיכה וכותבת <clears throat> באותו הספר, עמוד 585, מי שרוצה לקרוא את זה בגרסה האנגלית, הדוקטרינה הקובעת שהאדם שוחרר מלציית לדרישותיו של אדוני בכתובים, החלישה את הכוח, ההתחייבות המוסרית, ופתחה את הסכר לשיטפון של רשע שבא לעולם. אז שימו לב איך אלן וייד, ואת זה היא כתבה, זה היא כתבה למעלה ממאה שנים <אז> לפני. האדון ימשוך את ברכתו מהארץ ויסיר את השגחתו המגנה מאלו שימרדו בתורתו ובחוקיו וילמדו ואף יכריחו הנחרים לעשות כמותם. קתולים, פרוטסטנטים וחילונים כאחד יקבלו את האלוהות זה מה שהיא כותבת. אגב, ספר מאוד חשוב לכל אחד שרוצה לדעת את, את, את הסדר של תוכנית הישועה של אלוהים. <קורה> הם יראו ביחד באיחוד זה תנועה גדולה לחזרה בתשובה של כל העולם. אתם שמים לב, הם יקבלו את האלוהות כצורה חסרת כוח, אבל הם יתאחדו. האיחוד הזה, <קורה> היא לא יהיה סביב הכוח של אלוהים, אלא <קורה> יהיה... סביב האיחוד שלהם ולהחזיר בתשובה את כל העולם. אלן וייט כותבת, ערים גדולות וצפופות צפויות לחורבן והרס. איזה דברים מחכים לאלה שיהיו נאמנים לאלוהים? אסונות טבע גדולים יתגברו, עמ' 589-590 חוסר במקורות מזון ילך ויגבר אתם שומעים סבל? מאיפה באה הנחמה? הנחמה באה מהידע שלנו אנחנו יודעים מנין באנו ואנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים סבל תמיד יהיה הנה אנחנו קוראים וזה הידע שאני רוצה לחלוק איתכם אם לאחרונה לא קראתם בספר הזה השחיתות בעולם הולכת וגוברת בגלל מה שמכונה שמירת השבת המשיחית אינה מתקיימת. אכיפת שמירת יום ראשון כשבת תשפר באופן ניכר את המוסר החברתי, זה השחיתות הולכת וגוברת. מי שישמור בעצם את יום ראשון הוא יתרום לשפר את המוסר בעולם טענה נגד חילול שם שמיים תצא נגד אלו, נגדנו. טענה נגדנו שאנחנו מחללים את שם שמיים <שמע> שלא יכבדו, אלה שלא יכבדו את שמירת יום ראשון כשבת. יוצהר שחטא זה הביא אסון שלא ייגמר עד ששמירת יום ראשון לא תיכפה בחומרה. אלו שישמרו את יום השבת, בדיבר הרביעי, הם יוכרזו כגורמי הצרות של האנושות. המונעים את השיקום והשפע שאלוהים רוצה להעניק לאדם. מי האשמים? אלה ששומרים את המצוות של אלוהים. אחרי מי התנין, אוקיי, יוצא לרדוף? אחרי אלו ששומרים את מצוות אלוהים, בהתגלות פרק 12, פסוק 17, ואלה שיש להם את עדות ישוע. אחריהם. ואנחנו נראה את זה בעתיד. איזה נחמה אתם מקבלים. האם יש לכם נחמה עכשיו? לי יש. לי יש. לא בגלל שאני נהנה לסבול. אני לא נהנה לסבול, לא יותר מכם. אבל הנה הנחמה שלי. אני קורא את פרק 21 ואת פרק 22 בהתגלות. הנה. אני יודע מאיפה אני בא, אני גם יודע לאן אני הולך. ילדים... Welcome to the family, אתם תסבלו, בסדר? אבל אתם יודעים היכן אתם תגיעו. הנחמה שלכם היא ממה שכתוב, לא ממה שתרגישו, אלא ממה שאתם יודעים. ציות לחוקים הארציים אמורה להיחשב כשמירת חוקי אלוהים. איחוד מלא של דת ומדינה שיכלול את כל הכנסיות והארגונים הדתיים, זה כבר עומד לקרות. אנחנו יודעים שזה אחד מסימני הזמן. הציות לחוקי המדינה, הם יגידו, הוא כמו הציות לחוקים של אלוהים. אדבנטיסטים יוכרזו כפורעי חוק וסדר. מושלים ומחוקקים ייכנאו לדעה הציבורית שתובעת חוק לאכיפת שמירת יום ראשון. איך אנחנו נעמוד בכך? יוכרז כי לא ניתן יותר להשלים עם המעטים שעדיין מתנגדים לעמדת הכנסייה וחוקי המדינה. מזה אלוהים בסופו של דבר יציל אותנו. והוא אומר לנו את זה כבר היום, <אח> אל תדאגו, אל תפחדו, אתם שייכים לי, <אח> אני דואג לכם, אני קורא בשם שלכם, אתם תסבלו, יהיו רדיפות, אבל תשמחו, כי מחכה לכם מקום בשמיים. ואני שמח מכל הלב, ואני רוצה שבשמחה שלי כל אחד שמחליט ללכת בדרך של אלוהים ידע שהסבל שהוא עובר הוא ברכת חסד מאת אלוהים, ברכת חסד מאת אלוהים, אמן. אמן? אמן. שאלוהים יברך את כולנו, אני רק רוצה לקרוא קטע מאוד יפה, מאוד יפה אני חושב שזה אחד הקטעים היפים בספרים של אלן וייט. הקטע הוא מספר שנקרא קביעת הדורות, עמוד 25, ובואו נשמע את המילים של אלן וייט על מה שהיא אומרת על ישוע. Desire of Ages, page 25. ישוע סבל על הצלב מיחס אותו האנ... אנו היינו צריכים לקבל. כדי שאנו נקבל את מה שמגיע רק לו, כבן של אלוהים. הוא נענש על חטאינו בהם לא לקח כל חלק, כדי שאנחנו נצדק על ידי צדקתו. צדקה שלנו לא היה כל חלק. הוא סבל את המוות שהיה צריך להיות שלנו, כדי שנקבל את החיים השייכים לו. והיא מצטטת מישעיהו נ"ג חמש, ובחבורתו נרפא לנו. את החטא ניתן לנצח רק עם הצדקה של ישוע. צדקה שלנו לא היה שום חלק, זוהי מתנת החיים של אלוהים. עד אז החיים שלנו לא יהיו קלים כמאמינים. אם אנחנו נסבול, אנחנו יודעים שהסבל שלנו... יהיה לו בעצם מטרה, שאנחנו יודעים שהנחמה שלנו לא תישאר רק שלנו. ולסיום אני רק רוצה להזכיר את מה ששאול השליח אמר בשנייה לקורינתים, בקטע שקראנו. הוא אמר להם שאת הנחמה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים אותה כדי שמה? שנוכל לתת אותה למישהו אחר. מה אנחנו אמרנו הנחמה? מה שאנחנו יודעים. נכון? את זה אנחנו צריכים לתת למישהו אחר. את זה אנחנו נותנים את הנחמה לכל אחד שמוכן לשמוע. פרשת וישב, הפרשת השבוע הזאת מספרת לנו את הסיפור המדהים של יוסף, אבל היא לא רק מספרת לנו סיפור שקרה בעבר, למדנו היום שהסיפור הזה נוגע לעתיד שלנו לא פחות מאשר לעבר בחיים של יוסף, שאלוהים ייתן לנו את הכוח ותמיד את הנחמה שלו כדי שאנחנו נמשיך לצעוד ונהיה ברכה לכל משפחות האדמה, אמן. אמן. בואו נתפלל. לפניך אבינו שבשמיים אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לך שממך, כאלוהי הנחמה, אנחנו יכולים לקבל את הנחמה האמיתית, לא רק כדי שנרגיש טוב יותר, אלא כדי שנדע מההבטחה שלך ומהמילה שלך שאנחנו הולכים למקום שאתה הכנת לנו. ואנחנו מבקשים, אבא, שהנחמה הזאת תצק בנו כוחות כדי שאנחנו נלך בדרך הזאת ונוכל לנחם את כל מי שמוכן לכבד את הנחמה שלך. אנחנו מבקשים את זה, אבא, למען שמך. אנחנו מבקשים את זה למען הישועה של כל אלו שנפגוש. תברך אותנו, תברך את המאמצים, אבא, שאנחנו עושים כדי לקדם את תוכנית הישועה שלך פה בישראל. תברך אותנו, אבא, הערב הזה, שכל אחד מאיתנו ייקח חלק בתוכנית שלך. אנחנו מבקשים את זה למען שמך, בשם של ישוע המשיח ולמען התפארת שלך, אמן ואמן. יש שיר מאוד יפה ב... אל הרומים, פרק ח', פסוקים 38-39, מי יודע מה שמשיר? אני בטוח. אני בטוח, יפה מאוד. בואו נקום כולנו ונשיר, ואני בטוח כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא דברים שבהווה ולא דברים שעתידים לבוא, לא כוחות לא גבהים ולא מעמקים ולא שום יצור אחר לא יוכלו להפרידנו מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע אדוננו. בואו נשאיר ביחד לכבוד אלוהים. <אם> אני בטוח שלא המוון ולא החיים, לא מלאכים, לא שליטים ולא כוחות, אני בטוח Mashiach Jeshua Adoninu No yuklul la'afridinu Me'ahabat Elohim Seba Mashiach Jeshua Adoninu Ani patroach אני בטוח שלא ההופך ולא העתיד ולא הגובה ולא העומק ולא שום יצור אחר, אני בטוח and love the Lord, that in the Messiah, Yeshua, our God. Do not be able to destroy us <laughs> and love the Lord, that in the Messiah, Yeshua, our God. אמן ואמן. והקירה באלוהים לכל אחד מאיתנו, ישעיהו שישים אחד ושניים, קומי אורי כי בא עורך וכבוד אדוני עלייך זרח. הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך ייראה. בואו נשיר ביחד לכבוד אלוהים. משה יחס אשא עיניי להרים מאין מאין יבוא עזרי עזרי מאם אדוני עושה שמיים בארץ אל יתן למות רגלך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל בואו נשיר ביחד לכבוד אלוהים אשא עיניי אל הם הרים הם בעיל יבוא עזרי אשא עיניי אל הרי מימי אלמיה אל יבוא אחרי, העזרי לימי אדוני, אה, עושה שמיים באב, העזרי לימי אדוני, עושה שמיים באב, הנה לא ינום ולא ישם Israel melo Israel mel Israel me Israel עזרי ימי אדוני, עושה שמיים בארץ. עזרי ימי אדוני, עושה שמיים בארץ. הנה לא ינום ולא יישם, ולא יישם שומר ישראל. הנה לא ינום ולא יישן ולא יישן, שובר שובר ישראל. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ומת אדוני לעולם. הללויה, בואו נשאיר ביחד. הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר Psalm <laughs> 324 lueeluya <laughs> <laughs> <laughs> אמן, הללויה yeah. לאלוהים, yeah. שבת שלום ומבורך לכולם. Yeah. אל תשכחו, אנחנו עושים קידוש בחדר הסמוך, yeah. שיהיה באמת שבת מבורכת לכולנו, yeah. yeah. אמן ואמן. Yeah.